Ulermena. Lehenengo unitatea. Atarian. Euskara munduan. 2. Gezurra badirudi ere nire herrian nuen euskara lehenengo aldiz. Izan ere 60ko hamarkadan herriko jende asko etorri zen Euskal Herrira lanera. Gehienek uda herrian pasatzen dute eta hoietako askok euskaraz hitz egiten dute niri beti iruditu zait oso hizkuntza interesgarria. Eta karrera ikastera pasaiako osabai 7 etxera etorri nintzenean, ikasi behar nuela erabaki nuen.